Váratlan látogató! Alig léptünk ki a házból, Poáró magatartása megváltozott. Arca komor eltökéltséget tükrözött. De Peshnyu Hastings mondta Amilyen gyorsan lehet, vissza kell jutnunk Londonba. Kit gyanúsít Poáró? Gondolja, hogy valóban Tereza Arandel volt akkor éjszaka a lépcsőn? Poáró nem felelt. De helyett ő kérdezett valamit. Nem vette észre, hogy valami hiba van Miss Lufson állításában? Hiba? Hogy érti ezt? Nem tudom ennél pontosabban meghatározni. Miközben beszélt, úgy éreztem, valami nem reális. Mintha valami... Egy apróság nem illennék az események logikus rendjébe. Hogy valami lehetetlen. Egészen bizonyos volt benne, hogy Terezát látta, igen, igen, de végtére is a világítás nagyon gyenge volt. Nem is értem, hogyan lehet ennyire bizonyos a dolgába. Nem, nem, Hastings, maga nem segít nekem. Volt valami apróság. Igen. A hálószobával kapcsolatban. A hálószobával? Igyekeztem felidézni magamban a képét. Nem, mondtam végül, sajnos nem tudok segíteni. De mondja csak, poáró, miért hozta megint szóba azt a spiritiszt zagyvaságot? Mert fontos. Mi olyan fontos benne? Mi Slavson fénylő szalagja, amely arcá formálódik? Igen, ez valóban érdekes volt. No és mi csinálunk Londonban? Fordítottam a szón. Azonnal fel kell keresnünk a Arandelt. Az úton London felé kevés szó esett. Én nem szeretek vezetés közbe beszélgetni, poáró pedig olyan féltő gonddal tekerte pompás bajszaköré a sáját, hogy meg se igen tudott szólalni. Negyet három után értünk Poaró lakására. George poáró makulátlan angolínasa nyitott ajtót. Egy doktor Tenius nevű úr várja, uram. Fél órája van itt. A nappali szobába vezettem. Egy hölgy is kereste, uram. Nagyon elkeserítette, hogy nem találja önt itthon. Mivel akkor még nem kaptam meg a telefon üzenetét, uram. nem tudtam megmondani a hölgynek, mikor tér haza Londonba. Milyen volt a hölgy? Mintegy 170 cm magas, sötéthajú, világos kék szemű. Szürke kosztűn volt rajta, és széles karimájuk alap, amelyet azonban hátratolva viselt a helyet, hogy a jobb szemére húzta volna. Mrs. Tenius. Kiáltottam fel. Heves felindulás jeleit tanúsította uram. Azt mondta, létfontosságú, hogy sürgősen beszélhessen önnel. Hány órakor volt itt? Körülbelül fél tizenegykor uram. Már másodszor nem sikerült meghallgatnom Mrs. Ténios közlendőit. Ingatta a fejét a nappali szoba felé menett poháró. Na de, gyerünk, hallgassuk meg, mit mond a férje. Doktor Ténihoz egy karosszékbe jött, és Poáró egy lélektani tárgyú könyvét tanulmányozta. Beléptünk, hol felugrott, és üdvözölt bennünket. Kérem, bocsásson meg, hogy bejelentetlenül jöttem. Nem tesz semmit, kedves doktor, foglaljon helyet. Megkínálhatom egy pohárka serivel. Nagyon köszönöm, műszíj a Megvalom, hogy az aggodalom hozott ide. Nagyon nyugtalan vagyok a feleségem miatt. Ó, csak ugye, mi a baj? Talán ön találkozott vele mostanában? kérdezte Téniusz. Egészen természetes kérdés volt, de a gyors pillantás, amely kísérte, már kevésbé. Csak tegnap az ön társaságában, a hálódában? felelte Poáró. Azt gondoltam, talán felkereste önt. Poáró épp három pohárkába töltögette a serit. Kis szórakozottan kérdezte. Nem, volt talán valami okará, hogy felkeresse. Ó, nem, nem, doktor Ténios elvette a poharat. Köszönöm. Nem, nem volt éppen tárgyóka, de hogy őszinte legyek, nagyon aggódom a felesége egészségi állapota miatt. Talán gyengélkedik. A testi állapota jó, mondta lassan Bár csak ugyanezt mondhatnám el az elme állapotáról is. Ó, attól tartok, Mösiő poháró, hogy a feleségem az idegösszeroppanás határán van. Már egy ideje romlik az állapota. Mint egy két hónapja teljesen megváltozott az irántam tanúsított magatartása. Ideges, könnyen megrémül, a legkülönösebb fantazmagóriái vannak. Szinte már téves képzetek. Sajnos üldözési mániában szenved. Érti ugyebár az aggodalmamat? hogy ne? Csak azt nem értem egészen, hogy miért engem keresett fel, doktor úr. Hogyan segíthetnék én önnek? Doktor ténius kisé zavartan válaszolt. Arra gondoltam, hogy a feleségem talán felkereste, vagy fel fogja keresni önt valamilyen különös mesével. Lehetséges azt fogja mondani, veszedelem fenyegeti az érészemről, vagy valami efélét. De miért jönne éppen hozzám? Doktor ténius elmosolyodott, megnyerő, szívélyes, de valahogy mégis egy kis szomorkás mosolyjal. – Ön híres detektív, műszi Tegnap első pillantásra észrevettem, hogy ön nagy hatással van a feleségemre. Igen, valószínűnek tartom, hogy jelenlegi által a fenyegetetnek vélt állapotában fel akarja keresni önt, és nos elmondani, hogy mi bántja. Az e féle idegi bántalmak esetén a beteg gyakran fordul idegenhez, és ugyanakkor elveszíti bizalmát a hozzá legközelebb állókban. Alóban elkeserítő. Nagyon. Én méségesen szeretem a feleségemet. Gyenkéd érzelmes volt a hangja. Tudatában vagyok, milyen bátor volt, hogy hajlandó volt hozzám jönni, nem a maga fajtájához, és vállalta mellettem az életet messze földön, távol az övéjétől, a megszokott környezetétől. Az elmúlt napokban nagyon elkeseredtem. És úgy éreztem, csak egyetlen dolog segíthet rajtam. A tökéletes környezetváltozás gondos, szakszerű felügyelettel. Ténysz megint gyors oldalt pillantást vetett poháróra. Ezért kérném arra, hogy ha a feleségem esetleg felkeresi ön, legyen szíves azonnal tudatni velem. Természetesen azonnal telefonálok. Még a darham szállóban laknak. Igen, most is rögtön oda megyek. És a felesége nincs ott? Reggeli után elment. Nem mondta meg, hová megy. Nem szólt egy szót sem, és ez nem jellemző rá. A gyerekeket is magával vitte. Téni össz felállt. Köszönöm a türelmét, Monsieur Poirou. Őszintén együtt érzek önnel, mondta a barátom. Egyébként, szólt Téni össz amikor az már az ajtónál volt, szokott ön klorát felírni a feleségének? Ö, én, nos, mondta a Téniusz. Lehetséges, hogy írtam fel, de mostanában nem. Úgy veszem észre, ellenézéssel viseltetik mindenféle altató iránt. Valószínűleg fél a jelenlegi állapotába bármiféle enni vagy inni valót elfogadni öntől. Talán attól tart, hogy megmérgezi. Igaza lehet, monsieur Poirot, ez jellemző volna a betegségére. Viszontlátásra, doktor. Remélem, mire visszatér a szállóba. Már ott találja a feleségét. Bár úgy volna. Nagyon aggódom. Ténios kisietett. ijetett. pedig a telefonhoz lépett. Darham szálló, beszélhetnék kérem Mrs. ténios -szal. Ténios! I igen, igen. Ó, értem. És letette a kagylót. Mrs. Ténios ma korán reggel távozott a szállodából. Tizenegykor visszatért, a taxiba várta, amíg levitték a podgyászát, majd elhajtott. Mit tehetünk? Poáró aggodalmasan rázta a fejét. Pillanatnyilag semmit. Bekapunk valamit. Aztán meglátogatjuk Tereza Arandelt. Gondolja, hogy csak ugyan ő volt az a nő a lépcsőn? Lehetetlenség volna megmondani. Egy bizonyos. Az arcát nem láthatta Miss Lávszon. Egy magas nőt látott, sötét köntösben. Ez az egész. És a melltű? Drága barátom, egy melltű nem része az emberi anatómiának. Elválasztható a szemétől. Elveszíthető, kölcsönözhető, sőt, ellopható. Más szóval nem akarja bűnösnek hinni Teresa arendelt Meg akarom hallgatni, mit mond a dologról. És a Mrs. Tenious közbe visszajön? A felől is intézkedem. George behozta az omlettet. Kérem, George, szólt Poáró, ha az a hölgy visszajönne, kérje meg, hogy várjon. Ha doktor Ténios megjelenne, amíg a hölgy itt van, semmiképpen se engedje be. Ha megkérdezi, itt van e a felesége, mondja azt, hogy nincs itt, érti? Tökéletesen, uram. Poáró nekilátott az omletnek. Egyre bonyolultabb az ügy, mondta. Roppant óvatosan kell mozognunk, mert ha nem, ismét lecsap a gyilkos akkor legalább tetten érhetjük. Lehetséges, de én fontosabbnak tartom az ártatlanok életét a bűnösök elítélésénél. Nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, barátom.